ګران محترم کو د مولانا لیاقت علی صاحب د داوره تفسیر قران په مدرسہ دارالقران کالو خان کې اوسن 2006 کې شېره د دې د میلادو پته یا ساتي ارشاد توی د سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین ټور جنگیر روټ سوایي پروپرایټر انور شریف په دی موبائل نمبر 0301-710-124 و بشر المومنین زرورت لهم زکر دیر پارا من اللہ طرف دال لانا فضل کبیرہ فضل ویرے نهم خطاب مومنانو تا ولا تتو الكافرین تا بداری مکور کافرانو اتا دا تا. نام تا نهم خطاب پیغمبر تا ولا تابداریم اکور کافران والمنافقینا دمنافقان و دعو ازاهم اپن زواد تکلیپون داغی و توکل علاللہ اوزان اسفارات یو اللہ و کفا باللہی کافد یو اللہ موار لسن خطابوں مومنانو تا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اذا نکحتم المومناتی کرتی نکاو کہ اے مومنانو سرا سمتو اللقتموهن اطلاق ورکی غیلا من قبل انتم اصوهن مخیوزه که دون اغیسرا فما لکم نشتر استاد پارا آلیهن پاقیبان من عیدتین سا عیدتو تا تدونا شتاز شمار اغیل را یعنی او زنان را او نکاو سرشوه ری وادن رشوه او اغیلی چه ورکو ناو که ادت نشتا فما سامانو که غیتا وسر ریوهن او پیزو اغیر سراحن جمیلا او پریو خودو خیستو سرا یا ایوہ النبیو لسم حکم خطاب پیغمبر کا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام انا اہل النا لکا بے شکا رواکل امان ستار پار ازواج کللاتی او بیانی اہتے تا چتا ورکلو جورانا مہر ناغیتا وما ملکت اے یمینو کا او آچی خیلہ سنستاری مما داغنا افاء اللہو چه درکړی الله تا تا مما آفا الله عليك آ چې درکړی تا الله یې ردې من الكفار تر الله درکړی دې کفرانه او بناته امکا الون عادت روستاه بناته اماتک دل او الون انا پپوستا او بناته خالک الون دم ماستا او بناته خالاتک اللاتي الون دم ماستا هاجر نماکا اي جات کلری ومراتن اغا بی بی موامناتن مومنا اینو حبت کچر و بخی نفسا زنقبل لنبی پیغمبر تا این آرادن نبیو کچر ردی ری پیغمبر آنیستن کیا حادنی که کول آغی سر حضرت محمون رزیلا نها دار پیغمبر بی بوا دا واحی بوا اغی ماتا تا خبل زن بخلر خالصتن دا خالصتار پارا من دون المومنین سوا دا مومنانونا او دا زکوی چه مالا محر غیر دمهار نه خو دا د پې غمبر دپاره اوم د پااره بغ د مهر نه د کې خاې سطتل لکه د خاليستاهپاره مندونه ممنين سوا دما منان قد علمنا نه په تا ما پوې منګه مع پاسوپز نه چې لا زمکل د منګه لیم پهدي بانې فی وا په باه دبي بیاو د وما مع ایمانه هم او چې خلون رې لیکی لائکونا دیر پاچی نشیالی کافا تابانی حرا جن سے تکلیف تابانی سے تکلیف ان لپی پا دن کی پا بیان کی ستنگی نیوی وکان اللہ دی اللہ غفور رحیما بہن کی مہربان تر جی بیر تکولشتو من آغا بی بی تشاو چستاقو خی منہن ناد دی بی بیانونا وطو بی من تشاو آغا چتر غالی وا مانې تاغې تا او هغه جته راغوالې میمنده چانا عزل تا چا تاج داکړې بل اجنه علي نشترغونه پتا باندې سمات لابه په جنگ بدر کې مشرکین کتر شو حضرت سعوده زلال نهاد نبی اسلام بيوا بی د دې رشتدار په کتل شو ندي کور ته دغې مرسي وی لکه جړای کول مرسي دغې وی نبی اسلام صلی چا غارغه لدی مرسیو لکه غه پهونه وچ غنارغه आवाज را وکلو ان جدی کنه بیر سلام چې کوړتارغه نه ویخه ته پیغمبر په کور کې او تاغي پسی جا مرسیو دیغی طالب طلاق درکوم بیا بیاغا سخت اخ ایمان په خبره باندې اور دغه طغی جلل بیگه پهوا نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل چې طلاق مرا کوا خیر د ما خپل نمبر نور به بیان اخمال طلاق مرا کا چې قیامت کله بیا نو سره پاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه هغه طلاق ورنځ نو هغه و ذالکدا عدنا نزدید ان تقر اعینهم چې خيبا سترګره کی هغه با سترګره دی ولا يهزن انا بغم جن کی یو خوش خوشال کی بابه ما پاساته تهم چې تا ور کړی دی تا كله هم د ټوله تا ذکر پور یې له پوری شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اردیبی کور کې به نمبر 913 والله قد پاک علمو په یی کې ما پاس باندې فی قلوبکم چې پس نشتا ذکري وکړ ان الله او دې الله علیم او پاس باندې حلیما صبر لا اهل لکم مساو ندی واسطه دا پارا بدی بیاننا مم بارو پس دینا ولا ان تبدل بهنا انا لا کې بدل, بدل کې دې بی بیان سلامن ازواجن دې بیا غيونن وَلَاوَ آجَبَكَ اَغَرْجِ تَعْخُشَا لَي حُسْنَهُ النَّهَا اِسْدَاغِي اِلَّهَا مَا مَلَكَتْ يَمِنُكَا مَگر آجِ خِلَهَ سُنَا اَسْتَارِي سَتَا خِلَهَ سُنَا اَرَوِنْزِ ندیزه چه بازه وی چه نبی علیه السلام بانده داغینه پسه بی بیانه بیانه منه وی لیکن داغینه جواب داده جب بیان اراپس مونږی دغه کیسونه علاوه کمنور بیان نکای زدا خو یابه تابعین مشرک بې نه تباغه نکای دغه بیان ته دنه ته ته اختیار دی بی سور کولی چې ناو kawa نا اسنافی اربعاری ارسل القسملا لکه ما ذکر شو یا پنج استمایت کی یا یہ نبیو ان اهلل نالکا اسوا جک اللاتی اجر هن 14 جماهرا غلیه مقریشوی دیم ملکت یمینه مما فعل الله علیک دا دوجو او دریم هاجر نماکا چې تاسو ریه هجرت کړي مهاجرا اصلورم واهبا ان وهبت نفسها و مراتن ان وهبت نفسها لنبی دا اصلورم قش دا سلور قسمه به دی ديته اسناف ارباع سلور قسمه ده يك داننه تا سوره کولش نه کولش دا کاو پیغمبر ته اجازه تو اوسه مغرب چکم دي انگریزان نور نغه پیغمبر به بي بیان غان ذکر چاغه نوذ بالله من زالب شاوت پروست دا دغه نظام دي حالان کی خبره داس نه وا دا نو پیغمبر بلکې یو جو جوابدار چ پیغمبر ا چې کله شاوات پروستو د بیبيانه ټول کوندري سیواد عمل مننينه حضرت یې اشاره دلان هان نو کوندري نو کوند باندې شاوات پره کو بلکې دا دا چې نبی له سلام او سلام لواد سلام پیغمبر نو عليه گله شوی زنانو تمرا له گله شوی درنداره چې نبی له سلام او سلام خپل مسلې د تقديد لپاره غنو خاندانو کې واده کو اپس خرګنه سره قران چې کمینه مضبوطيږي ځم مضبوطيږي هغه چې زما اس خر کړل زیاتې چې زما سلام آزاد کوم متک جواب دا جواب دا دی چې د نبی صلی الله علیه و سلم اس خرګنې خان دنه هغه ګنو اګورا قران یې وی کې ما شو و ما ملکتی ایمان هم نو قران د ته الا ذکر کید ګنو بیان له کې لا یكون د دیر پاچ نشي علیکہ تا باندې حرجون ست تکلیفو د الله په دین کې د بیان لیکه لای کون د ډیر پاره کینشي حای لیکہ په تا باندې حرجون ست تکلیفو په دین کې تا ون تنګیران شي استا خندن مضبوط دا قران مو جام د کثرت د بیانو اغازي وکړ نه په کې دانه څنګه نه پیغمبر له بیان نه اغه سیوا جیس نه غسلور قسمونو ته بدد نه کوي وك الله د الله على كل شيء <وَاللَّشَيْن> پاصلبان لقيبااس کې يا الذيين آمنو يلهسمقى قا... ممنته يا الذيين آمنوامنانو لا ت کمل خل ک لا النبي quده پ غبرتا ال عزن ل مګ چې جا شاس ا د پا دخوا کو غناذنا ک نه به انتظار کوون ک انا او د پدو وانتظار بین kawae ولکن اذا دعو ایتم لیکن کلا چروب بل شیطان سو فتخلو نک داخل چي فیذات ایمتم کلا چ فراو که فنت شروع خارجے ولا مستنسینا اما کینه لحدیث تطارد خبرو مې ساره کې تطارد خبرو کینه ما ولی نبی علیہ الصلات والسلام ولي مقلوه ډوره کلوه چې کله حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاو شو صاحب کرام ته حضور ډوړای وېټیک دا ډوړای ولیمه وکړل دا واډو ډوړای د ډوړای د وروڼو رسټو هغه ته ولیمه اوسره درغه مې دا سنت طریقه وکړل سنت طریقه دا نه را چې طاقت دېشته نه طاقت مناسبه ولیمه نبی عليه سلام ولیمه کړو نو یو خدای چې ډوړای لا په خنونه صاحب کرام مخکې لړل دي نه اوس نبی ویر صلی الله علیه و سلم باغ لیک بیا ته ډوره کړی شنو نه استو مته پوښتنه یو بل نه کول نبیان ویله صلی الله علیه و سلم په اړه ان کې د بسو خوزی نه لا پا کو دا کومرو لږ چولر شي نکینه ما موږ تعلیم دي چا دل ډوره کړ دا یا شر ده یا سدای ولیمه دا یا نور څه خیرات ته لړی زه سم ډوره کړو نو په اون دا مو کا چیه alleleque rqbalu khuna katunari aprouje من علاقه دلخوا څه کې له شپه لمه ګ شپه کوړتوله که تاسو انګه فارشو ډوډۍ ونه سره بیا مطلب دا دی چې وخت مزه یې کاوه او داسې فت هغه کرامته چې وخت نه ځای کاوه حضرت انس حضرت انس رضی الله علیه صحابي لري چې پلان یې کوي عالم دي صحابي دي او هغه دافدان حدیث یاد دي ګوي ها روان چلو نو البته یو رسیدو ا سړیو نه حالت کې بر پکوټه نه استه پکوټه نه نو وته دا شند حدیث ته بيټي دا اغه وته درکوځي به نشما وخت نه خرابو حضرت انس رضی الله عنه ته دک زينب وای اغه ها نه وته حدیثه یاد ته میره په دا ولی وخت نه خراب دا نه چاغته یو رکه نیو با سંચالې پلانې چلې هو چکم هغه چ کم ضرورت هغه پورا کو اپه مقراره ما خلق چ کم نه ضرورت دو هغه چ کم نه مون پورا کو سره داغه نور هغه وقت چکم نه خراب دا صفت صحابه کرامو کی اغزیاتو چې متکلفين نو وای نه الله دې زیکوي قران کوي لاغي چې تاسو کینه مکناس ان ذلكم بشکدا کار تاسو کان دیو زین دی بیا تکلیبر کی پیغمبر تا فاستهین حیاکی منکم تاسونا حیا د کوله تکلیو توین چ پاسی ولا د پات لا استهی نفریدی من الحق بیان ده او اځا سوالته انه کله چتا غاله دینه متان سیسمان من ورای حجاب پرستر پر دین پرد بیا راغله دغه صحابه بیارو رو الله تا اللہ او دا پردیو کم دا حضرت عمر رضیلن پرائی راغلو حضرت عمر رضیلانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رضیح حضور تا دا سے نکش دیدی بیانی تا پردو کی چل صحابہ کرم رضیل تا پردو کی نا اللہ پر حکمو نا پردیو رو لیک زالکم دا کارستاسو نا پردستاسو اتحرو پاک دال قلوب کم دا پاردزنو استاسو و قلوب اینما پردزنو نب آنش تر استاد پارا یلینی ری مناسب تا سلالا انتوزوج تتلیف ورکے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ تا وَلَا هم تنکی ہو از واجہ ہو آن دا چینی کاؤکے پنی کاؤلے بیبی آن دا غیب امبادی رستردین آبادی اسکالا دا پیغمبر بیبی پنی کاؤمتو آنش واغستی دانو اچو گنی یرا پیغمبر گنی جوندیو نا دا پیغمبر بیبی آغاز دا امتو رو حانی دی, دی. <تصفح> ان ذالكم بيشکا دکار استاسو ان در کاننده اند لایټ کینز دا لازم ما وی ګنن ان تبدو کجرختار کوتاو شین یو خبره او تو خو یا پټه غلرا ف ان الله بيشکا الله کاننده په كل شي پارسدان علیمه لا جن حاله لنا نشتر گنا پدی باندې ف یا باهینا تبارک لارنده کی ولا ولا اخواننا دررو ندي کې ولا ابائ اخوانهن دورور ورو نهدي کې <coughs> اقد پردن کې خیرده وله ولا اخوا دنا نه دفرې نهدي کې وله ن سا الن ل بیایان ردي کې وله ما مال مانناغ چ خللاديې بځ او تقين الله يره ک د الله نه ان الله د شله كاندي على كل شيء پرسبانې شيء خبردار ان الله د شله مل ک فرې دغ د رحمت لگی علی النبی پیغمبر باندهی چکره الله تا رسولات نسبتو شی رحمت بندگانتو شی درود یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو صلو درود لگی علی پیغمبر باندهی وسلمو غالقی دے تسلیما بیا بیا ورہ پیغمبر تری کی اغضان کراولے ورہ پیغمبر تری خیر پیغمبرو آج کم نے پیدا کی آج درود حکم یو کو ځکه د درود په ټول امر کې یو پیرويلا نه پرځته او د په هر مجلس کے سنتي غلطي چې مجلس کې تناسټه درود وایي دا غرواله سنتري کړ ان الذين ا اي ايها الذين امنوا دې ځکه خطاب ذکر کو ان الذين بشكاکا يزن الله حتکلفر کې الله تعالی رسوله پیغمبر داغه تا لا نه الله لعنات کرے اللہ پديبندے په دنیا په دنیا کېول اخرات پا اخرت کې وعد لهم تاکل دي لپاره عذاب مهینہ عذاب پکونه کې واذاب پکونه کې دا ورجاړ کړل چاله چې سوګد الله پیغمبر له تکلیف پیغمبر د الله لا تکلیف پیغمبر د الله لا تکلیف کم دین ورتې نو تکلیف پیغمبر علا شو ورتې پیغمبر له شو ورتې شيغان شيغان چې دی هغه تکلیف ورتې کلیو وتراس کی کلیو بدنامه لگی کلی بلبدنامه لگی د دې جن حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ازاح جرحه الفتن کلی چې ښکار شي فتنی زاهر فعل العالم د من لازم دی چې ښکارو کې خپل علم خپل علم ښکارو او من لم يفعل او چې داس یو نکلو انه ښکارنه حک یونه دې باټل له دونکو فلانه الله لعنت د الله دې ول ملائکته و ناس اجمعین دا او د فرشتو ټول داس زمانہ کې چې فتنه ظاهر شوه پیغمبران دغه الزام یا صحابه کرام یا ائمدین یا سنت د پیغمبره طریقې هغه پېمال کیږي او بدعت ته نسبت د پیغمبر پی د سنت کیږي او داس سوځکه یو عالم سره علم نه رهګارنه کو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فلانه الله لعنت الله د په دې کس باندې ول ملائکتی و الناس یماین او د فرشتو د خلق ټول وایلم بخکارکه دانه چې ځان سره خزانه او په ځان سره نا الله وی لعنههم الله لعنت پر ونده الله په دنیا په دنیا کې او الاخره اخرت کې د لهم لپاره عذابان پارا اغا عذابا په عذاب شخص کسانام یو والذین الممننا تریفر کې ممنه سرو تال معمنات ات مو منه نه فضته بهغیره مکب س باغیر داسنا ان جورم نه کلی غالتي نه دکی ف د تلو په تا سر جو کدي بتا دررو و اسم مبیه او دروخ بهکاره یا هم نهبيو يا رسول الله يا پیغمبر ده اے پیغمبر علیہ السلام قلوا يا ال ازواجك بيان فلتك وبناتك والاخنات ونساء المؤمنين عاب بيانوا المؤمننات علت سرول وبناتك لن فلتك يا ذكر بني بنات گنے ہاں یہ پیغمبر شگان وی یہ دروا قرآن و بناتکا جمرا لناستا و نسائل مومنین آبی بیان دموم منامتا یدنینا خوارد کی علیہنہ و اقفر زاننا من جلابی بہننا پلونی سادر چیل زالک دا ادنان زیرا این عرفنا چپی جن دے بشی فلائی اوزین تکلیب بن شور کولے و کان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بہنکہ محربان لیکن منافقین با روانئی کرو منافقین با روانئی کرو نو نبی علیه السلام وکم وکم امنامتا چو بی بیانتو وی پہلی پساری نو پیجن دے باشی چو داد مسلمانان بی بیدہ نور خباغی کی اخفل داغا خارق و منافقینو کی چو دینا بچکی گی او آغا تکلیب دیلے نور کرو لئلنم ینتحل منافقون قسم بے کچرے منا نشدہ منافقان واللزین اینیا کسان فی قلوب چې پسند راوي کې مارا جن منافقت دي والمديفونا نا قارط فاخرون کې فلم مدينه په خار کې لنغريا نكا مخا مقربكمنګتا بهم پدي باندې سملاي جابرون نكا بیا بدي پاتني شتا سرا فيها پدا د کې الا قليلا مجلغون دي سماتل تاخه منازكين وختينه کې تختیبا تختیبا استاجون کې به اونتي ملعونین رتلشو بئی اینا ماس وقفو کمجا کچمون دیشی او خزونی بشی وقتلو او قتلو لبشی تقتیلا فا قتلو لسرا سنت الله دا طریق دال لا دا قانون دال لا دیف اللزینا فا دا کسانو کی خلوچی ترشیو من قبل و مختر دینا ولن تجدات بنومی لسنت اللہ ترقی دال لا دا تبدیلا بلدل یسالو کننا تپوسکیستانان سا تبارت قامت کی پیغمبر تے قیامت بکلا جواب کہ پیغمبرا انما علمها بشکرندای اند اللہ سره دے وا ما ادری کا سو خبر تو لعل الساعه تجیکین قیامت تكون قریبا شنیزدی و تاسو نا کہ قیامت نزدی او تاسو ول تیارے سے کړے ان اللہ بشکا لا لان الکافرین لا نسک کافرانو باندې وعدہ ہم تیار کر دیل را سعیدا جہنم خالدین فیها ابدی پاکی ابدا همیشہ لائچی دوناتی بونومی ولی انسوک دوس ولا نسیران سکم داوی یوم پارباندی تو قلبو پریشان کی گباو جو مخنر دیفن ناری پور کے یقولو نوائی بدی یا لیتنا حراب سوست منگدر اتوان الله چکا بیداری کوئی منگدر اللہ واتوان الرسول تابیداری کوئی منگدر پیغمبر وقالو ویلو ربنا ایر بزمنگا وقالوا ربنا انا و قالوواای بدي رنا اره به زمونګه ان نهطانه ب شمونطابدارړوه ساده نه د مشرران خپلو وکو باه انا دلولو خلکو فزلو نستبيله نو منګا د ن غلار نهله او داداخله راپزي شو یا الله دیره س دا ورکې و بهنا ا به زمونګا ذالکین دوچن من الاذاب اذا ذابنا ولعنهم لانه دگی پدی باندي لانن کبیره لعنت لای یا ایها الذین امنو دولسن خطاب ما منان یای ایها الذین امنو ائمانن لا تکونن مکیگه کلذین فشاندا کسانو اعزو چتکبی اور کلو موسی علیہ السلام تا فبره الله کا الله قاتل ادغین من ما داسنه قالو چې ویلودي دې چې ویلو داینه الله اخلاص کوو داسه یو یو خدعا وا چې موسی عليه السلام باندې اخزم لګولو الزام په لګولو قائم پیسې ورکړلې موسی عليه السلام ته پوښکو اپ جلشه پر ته دوه شویدا دې علم مال پیسې راکولې نه الله دې پاک کو دویم موسا عليه السلام چې کلام أنا هغه د ما جن راغی را روان شو دغه سره و بیا ډېر مدببی سره مل شوم نو ډېر مدن نو ناغي ویلو يهودو نه چې بیمار ده دغه بیماری دا لته باندې په لار څوب ده او باندې د الله پال دو آغا سفیخ کارکول یهود تا موسیٰ علیہ السلام یا پیر لام بیو بو کی او پا گتھ باندی جامعی جی خریدا سا اجو امساو دست روان گتھ روان شد یهودو غالتا ادیوار پسید جو آغا امساو بانی تکمور کی وی بی سو بیا حجر سو بیا حجر اگتھ مال جامعی را کھا جامع را اپا مخ لڑا دی یو جام گتھ ناستا ویو دل آغل تکی ځل د کللانو یو يهودو تپاتو لګیدا دا چاک یو خبر په چاټ په منډه لړو هغه ته اندازه ولګیدا چې د بدن کې پړسو نشته او د روغ دي و څو سال پېځېږي 40 سنه ورم پړسو معلوم کځه کم موسی اسلام خپلنوالو لامبري ادم بيارهم اسلام طریقه داوا او غره طریقو څنګه لامبو لوښې لنګوال و زمون خلکو ا لاند جمعه ته دلته نه موته جامو باسي اجه ور دي با دا لنګ منګ څه کې دا راسي دا السلام لمت کم دنه والو مستونه و ورم پر معلوم کو هغه ده دینه چې د موسى عليه السلام په تلونه معلوم کو موسى عليه السلام دا تلو به چا معلوم کو چې د بدن کې پر څه نشته زکه چې کله سره بيماري کومه مشکلي اګه له نشی ایوافه بلکی نه هغه معلوم کته ده د ټلو او د سیرې د بدن کې کچ کوم نه نشته اګه چې کوم نه پختو کته مونږه نرخزه وایي ا د علاقه شي دا سره دا غسه له د ټلو کې فرق یی سړی نه د زنانه غونټی خبرې هم د زنانه وی اګه د دره کې څوک نه اوه دا څنګه نبی به نو پیسې روانه سره صاحب کې به جوړغان لګاړو دا کوم مشکل والی چې دا جلاغان نو دیوته لا تاسو سچې لګای موخه ټوله راځنه څنګه دوی چې دوی پیدا نه کوټله زه وګډیمو تاسو سره صاحب په لامال لګون کې غي دا څنګه چل لوي څنګه بس دا غبس لاله موږ نه څه ټپکرا سره ای چې فلاله سيزونه موږ ته یې مال دغه نو بس هکيزه باهتي اته زموږ طرفه اجرادان نورده ده تو پکر آواق په لارکیو دری دلو فلارت لکسان اغیسر مالو دیو تاوی دا مال بدا اگر که کی نزد اغیی وی دا او جو اغا نرخزی رو جو را پمخه کرو اگر دا اگر دا اخو نرخزی سخبرم نرخزی صلیر پتم لگی خیاد خضورتار اگر انتا چی کنا اوچی دینداری با کنی اکسر دیده نا ټول ولو ولا ولا خبره نا ټول د زنا نه کوتای ان دا همار بدل کی نه سلامو موسی عليه السلام کسان الګته جمع او تختونه ور منډه ته منډه ور اګه اګه جمع روانه چې واپس بیا را تو نقید تعقته چې وې د اسړې پیغمبر دا صحیح ر لیکه سکه نشته نو هغه اشاره ده وکانه عند الله اعوذ بالله وجيها کاوند مرتبه وا پنیس د الله کاوند منتبه وی وجیها ستوي مرتبه درجه درجه او مرتبه ديته وي چې خلک خبر مانی اور او دابي پلانیس د خاووند مرتبه دي ډير خره خلک خبر مانی او خلک ارسو نغته وجیها موسی عليه السلام هغه درجه وال يا ايها الذين امنوا ايماننا اتقوا الله ورغد اللهنا و اقول واقالا سديدا وینا مضبوطا وینا خلق کو چې خبره چاته کي نزانګر ما خلق وینا کوو جوخت وینا کوو یس له علاکم درس پکې السلام علیکم امل استاد وینا فلکم ما پکې تاسو استاد نو برکم ګناونه استاد او مې ته لا څوک کتاب درک د الله دا او رسول او پیغمبر داو فقد فازا په تاسو کامیاک دې فوز نسیم وکامیا به لور سره ان بعشک منغا اراسل الامانتا ولاند كه حكم امانت من ده حكم لاند كه منغا او كم على السماوات اسمان متا والارض مقتاول جباله غنتا فادين انكار قاي اي يحملنها ام معنا چي ته فادين انكار قاي اي يحملنها داغسل داغينا واشفقنا ويريد من داغينا قال وا حمل الانسان اوه وسنسان انه بيشكه دا انسان کانده ظلمن ظلم کام کې جهولا جاهل ناپویا نا دا معنا چې دا وخت کې نو سوال پر راځي چې دا غن اسمانو انکار کو د حکم غشتونه حمل په معنا چې من نخل او, او انسان دا الله کومو غشتو لدا کې نه پس خوته کو چې دا انسان ظالم نه جهول نه ایچی دا اللہ حکم او مانا زالم و جاہل و تبیوولیوی نانا مانا چکم ننا دا غنرتنا حدر شیخ القرآن نور اللہم القدرو مانا کی انا بوشک منگا عرضن الامانتا لاندکوکم علی السماوات اسما منتا والارز مکتا والجبال غنوطا فا بین انکار کاغی ان یحملنها بنقصان کولو نپاغی کی حمل <سؤال> حملت المرأة ہمار دل مرا سمانا خج حملو نو نقصان کو نو دک سے حمل پمانه دیږي کې نو نقصان ايه مننه د نقصان کول نه پاره کې اهم البمانه د خیانت منتھل عرب فی لعات العرب ار کې دغمانه چې کم دې کولر چې حمل پمانه وسو نقصان ايه مننه د نقصان کول نه اسمان زمو کې حکم ولاندته الله تاسو یي بالکل نقصان به پکې نه کوو مستوى کم وarest وا عيشقنا ويريد المنا دغينا چاله محمد کې څه کې څنګه مي هل انسان او نو فسانه کو پایک انسان انسان پکې نو ځانو کو حکم نه روغړ دا انه کان ظالما جهولا دیش ظالم او نه پیا ظالم نه پیا چې کوم نه نشو د قرصه بیرته ستاره کې ولا عادیات سبحا فالموریات قدحا فالمغیرات سبحا فاقرنا به نقا فوسطنا به جمعا ان انسانه ل رد د کنود دا سمرګوه د پیششک واس دووادي ساهو سره قدم اغستو سرا دشمن د لکی نه نوتو والس پهېبان نهګوادي چې انل انسانه د انسان دله نا شدي ش ځ ان به شدي کان زلومن د ظرم جهوی لا ناپه د عذب الله منافقی نه د د رپاره چور الله منافقانو صوت وال المافقا منافقا نهخ ت سدا وال المشرركنا مشرقا نه صلوتا وال المشرقا مشرخلوت ويت بال الله میبان بوت الله على المؤمنين فنا ن صلو وال المام تو ممننا نخذو ووك الله د الله غفورحيما دهن کمهوب بسم الله هر الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سوره السبع ده دزنه د قران كريم دمه مئس سالور مېسا تر آخر پورې دا شروطي د دې سوره سبانه اخیری صدق قرآن کریم صلو رما اوفدی کے رد شفاعت قاہری اوفدی شفاعت قاہری اوفدی کے رد شفاعت قاہری اوفدی کرد قیمت و اثبات قیمت دابتی دا سورت پنزول کے آت پانزوستے پرد سورت لقمان میں نا نازل شویرے داو دا سورتو ارد شفاعت قاہری ماخه سرا اره او تعلق په اوسو طریقو سره دی ماخه صورت کې اراده شو کو شو په درو طریقو سره نه پدې څه اټه دي اول کې الحمدلله شکر ده خدایا چې سره طالق ده یتوب ده اعلی بچا ته برخه وېسا نده نزک دا صورتی دے پسیو جا رو رو یعنی مخ کے آراد شفاعت قاہری تام سلاسلہ سو د دے نسالن لاغی زکرکو نپ دی صورتی دے الحمدللہ صفا دخوتو اللہ صرفتالری زک دا صورتی دی صورت, صورت, صورت پسیو جا رو رو یعنی مخ کے صورتی درش بیتمایت کی تیرشو تاپوست پیغمبر ناکئی يَسْأَلُكَ اَنَّسَاَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ستانا تاپوست کی فبارو قیامت کے دا خلق اوائی چهلم دا غی اللہ سردی دی سرد تے انکار دا غی قیامت نے ذکر کرو دی سرد انکار ذکر کرو دا غی قیامت نا نزک دا سرد تے دی سرد پس یہ یا مخ سرت کې اجازه پیغمبر بیان شو نه پدې سرت کې د مخلوقاتو اجازه ذکر کو ماخ سرت کې پیغمبر اجازه دو نه پدې سرت کې د درو کې سم جنات عباد الصالحین پیغمبرانو جنات آنے کان خلق اولی اکرام داہی ذکر کو دی صورت کی ذکر دا صورت دی صورت پسی او جی روڑ یا مخی صورت کی تیر شو چې پیغمبر نے قیامت تپوس کو نه دیلی مغیب د پیغمبر نے بیان کو نی پا دی صورت کی نینافی تصرف کو دا مخلقات میں بیان او چالی مغیب امن او اختیار من امن گوری دی منذ تسارع ذی کار کا بی صورت کہ ذکا دا صورت دی صورت پس یو زیرہ وله دارن گئی کے بیان شو باخر کہ جوش قیامت کی چیز ہوں۔ سنت اللہ ہے فلذین من قبل ولن تجدوا سنت اللہ تبدیلا بالا قانون ہے دال قانون نبدلی گی نئی پدی صورت دا هل عاشق کومونه نمونه دا هل عاشق کومونه نمونه ذکر کوله زکه دا صورت دی, دی صورت پس یو ځای راولو خلاصې صورت د دې ځای نه د صورت دا د قرانه کریم سره مېسا اپ دې کې رد شفاء قهري ا ذکر کئ ا دليل عقلي په صورت کې علاوه شفاء قهري دی او دوار صورت فاتر دا صورتونه دا بابون بابون بیخان دو دیز این شوروشا سالورم ایسا ند دا سمر صورتن دن دا فبابون بابون بیخان بابو دا لنبانے باب دو پدی که دری صورتن ری یا صورت سبا دیم صورت الفاتر او دیم صورت یاسین پسوت سبا که عرب شفاة قهری نفسورت الفاتر کی تاغید دلائل چاللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفار سے نشتا نفسورت یاسین خلاصا چاللہ اس سوق ما غر کر دی نئی چاہنے دی روخ کر دی اوی چاہی گرنڈی کر دی ناؤکی خلاصا الرحمن الرحیم الحمدللہ صفات و دخلی طرب و یو اللہ لردی الله الله له ما د السماات تدعو پقدرې دچ اسممانو نهدي او ا چې مكري ولا الحمنو دغه ال لا لو سفاادفهتووب خل آخره پخرت کې دنيا ک معتکن یا الله وده مددي خبر داجرس یا لمو فږ اللهما پاتوي لجو کدداخلي ف عرضرض پمات وما يخرجو او چروي مناد وما انزلو اور آجرازی ایمن السماہ تہ برنا و ما انزلوا عائت علیک من السماہ تہ برنا و ما يعرض عائت فی فیات ند پریز مگر کی برخیجی اعمال بے چا فیا سلی رازی اللہ کو یجی بے چا اعمال خیجی کہ دل لا تقبل <تصفيق> ذکنا قبول اللہ پاور یجی میره باندې به منکې وقالل لځنه اووایا کسان ک چې کا فراندي لا تاتی نهستا نه بر راځ مونږ دقامت اوله پې غمبره بله ولی نه پرهدي خسم دی پره زما بندې ل تاتیین نه کوم چېخ مخار جو ل تا سقامت حال ملدي په دله پرو بندې والله پهغی باندې زری شو داندونه دا بسنهګندې کېږي۔ اللہو ایلائیہ زبین نپٹی کیانو دار اللہ نمشقال <سؤال> زررتن پاندازہ بے ویزاری فی السماوات <سؤال> پاسمان نکی ولا فیلارز نپد ماکی ولا ازغرون لکی گناہ نلکی عمل من ذالک دینا ولا اکبرون لوی اللہ فی کتاب مبین مجھر پیلم دار اللہ کی دین واللہ تار سفتر لیجی اللزینہ وزد عید کی حکمت دقیابت چیدہ خیامت اللہ سلمہ کرکل دے لیجی اللزینہ دے کیا کسامتا ااملک جنم میناندی واامل سوالات ااملکنی ولایتا دا سلام دې لپاره مافرت تم بخندا وارس کون کریم اخر از قدر من وارس کریم یو ورته وي کریم مافرت قدر من سمات لږ د خوراک د قدرمن ویل دي د دنیا ویطا نو اخر د دنیا رزق د کریم ویل چې په هل آلو غټل شي اخر کریم ویل که چې په صحیح طریقہ ایا په هالیا ترې کې باندې ورنه ګټه شي هغه ترسره کوي ما نشي کولی هغه ته مال بده ته هغه ته فارغه بده وی هغه ضرورت هر خاله ترسره کوي موږ د یو ریس کولای یو لږه هغه سان صحه چې کوشش کوي په آياته نه په مقابل هغه څه نه جن ممکن یو ای جاهدو فی رجله قران فردت كله بقران زمن كي ما جزينا مقابل كون كده دي والعطابات السعلم بيرتارة عذابنا جابدين ريزن عليهم دعزاب درناكنا ويراللزينا آتيقين أساكي آتسانعوت العلماء شورك شورك تفويا اللذي آه كتاب انزلوا لكا شلالجل شورك تاتا من ربكاترف درستانا والحق قابل اشتناده ويهادي آيارخ إلى آسرات الازيج الحمين لارد آغن لا تاجزور وردست إلى شوره پریوټه ماته نن کارتې وکاله لذينا وايته سان کبرج کافر اندي خلنه دلته خبرته تاسو راځه دلته سي باندې دې اونه خبرته تاسو ته دې سي باندې نبه چې خبرې تاسو اې ځان مو ځکنه کله چې درې درې شه تاسو الله مجاکن به هرګرته د وسره انه كن دې خبرته تاسو له خلقو جديد خامخانه په دې کې دایشته به د دې کې یو بلته وګوره کناوله دې چې مو درات ان ترى جوکر دی اعلان الله باندې کله بندرو اندی جن یا په دا باندې د ودو د بلل دی نه واه که شان لای نه نه چا دمن چې اخرت ته پرځه اخرت فل زاهی ته ځه او زلال <سؤال> البعید اته ته تکلیف لیکوي لحه منو د شیطان د اخرت پر داخله باندې فل ادا ته ادا ته ځه او زلال <سؤال> البعید اته ته تکلیف لیکوي اصلا ګره اې أنا خلقهم أنا خلقت السردين من السماء ودبائها والارض المتناهى أجرى ديتهي الا اننا عهدنا ايديهم انا سمحت ربنا بما خلقهم او اعاد شريديني من السماء الاسمان والارض ازمطاء مسال للقطاكيي جنداء يروس السماء دار لاندس استثناء خبره برسما <قسمت> نہ بارہ اوقاتا مخه اورست نه مانا بلکه بارہ اوقاتا لکه حدیث کرا زی ادم علیہ السلام خي طرف ته ارواهانو لا جنت والو لچاری ته بعدا اوقاتلو ته په خندابو شي خوشاله بشو دغه طرف ته کې کمینو ارواهان د کفارو لچاری ته وکول نه خپبشو نه کم زيتو جنازتي نه ارواهان د کفار خبره جنالته رسنګال ته کیناسته و سره دغه جواب دتهی چې ختی طرفه کم جنتیان یان نو جنت خبره دی چې بره داغه تو کو ته خوشاله بش اود کوفر سی چې جین کو چې کته طرفه به لا شو کو ته نه خطه بش په دغه مرادو کټواله پسواله برواله اغده دا قصې دي چې اید خپل نه ماره چې کمنه نو برواله او کټوال ان شاء کجره عالمنګان خپل غرب کو بهمل ارضادی پدما کې آنس قد یا برای غرزو منگ آلین پا دیبانے کسفنی اوٹکرا دین السماع دبرنا این نفیز آلکا بشک پا دید دلیلو کی لا ایتا نخا دی لکل عبدی منیم لپا دا, دا هر بندہ روجوک ان کی بوز دیزے کی ارد شفاة قهری تو اقیر دعود علیہ السلام آد سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام ماتا مقداجو سلمان علیہ السلام ماتا مقداجو ولقد آتینا اپتا سلا ورکلو منگا داود علیه سلام تا منا دخل طرف نا فضلا میرو بانی یا جبالو انی قولنا حضب دی کلام قولنا یا جبالو اللی منگ اووی چی اغرونو اووی بی تاکی بیاناوی ماو دا سرا وطریر احوکمم کلو مارغانو تا وطریر احوکم منگ کلو مارغانو تا اگیتا منگوی والننا انار مکلوالو الحديد منګه داود عليه السلام له پاره اوسپنه من غلا اوسپنه انار مکلوا وي داود عليه یو شپه د کوڼ ورو ته په بدن کپلو کې نګردېدو د خلکو ته کو د خپل ځان مبارک نجمیل امینا په شکل انسان ولا مکل راغه د داود عليه السلام مدر وته تا پوسټ نه کوم وې سه یې زمام متعلق سویته دا داوود علی السلام داوود بارک الله صلوح علیه هغه ته ډیر خصه لري دغه خپل لازم منکار نه دی ډیر خو بندري خپل لازم منکار نه دی ډیر کو تران خپل شپ اعلان سوال کوي یا الله ما همداسه اسباب تیار کې چې خپل الله سبحانه ذکار نا علای و علنا له الهدى مڠ وله و سپنا نرم كلا داي غل سلام بغو سپنا سخت راواز لاس کي عمرو کارشه بيتي جوړو کمي خبري جوړو قبل سي بي جوړو بس سام كار الله کي چا ختا بو ياس دا کس علوي من اغتا داور كه اوس پنه من اغل نرم مكن و علنا و علنا ان نرمك من انامل تجول واسادات زوري وقادر عند وكف سر په کله داوي کي واه مال صالح عمل کوي نه انبيار مسلمان بسوري جوړي توري بي جوړي غوشي بي جوړي دا ته د جهاد چکمن االات او جهاد له دا بي کو مطلب دا په چا وخت کار بدای چې د خپل ملک حفاظت لپاره اوزار وسایل دیوفتونکو یا زونه ادارنګ ټوپې د بچ کمونه ساتي اختل سرحات تو مضبوط چکه مې نه ساتي کی پتا مکی کیږي بنا ان الله یو یک موږ را ده حکم کړو واه مانو عمل کوي نه کاو انی بهشکا جواب ما تاسو ته عملونه چ کوي تاسو بصیر دن کې ما وله سليمان ري انه وسخرنا لسليمان ري کلام کې هضم وسخرنا لسليمان ري اتا به کر مونږه د پاره سليمان السلامه وا ردوا چې سبای مزل, مزل،, مزل دا وی شهر په اندازې دی 18 او غواړو ها ابي دايدي مزل شهر په اندازې دی 18 څه مطلب په یوه ورځ کې به دا 28 مزل چیکمن وکړو په یوه ورځ کې د 28 د ساره مسخین پوره دی د 28 مزل اګا د مسخین تر ماخامه د بل 28 مزل داسه تیز وکړو لکه مونږ که څوک یې راځو څنګه چلې پریا نتو ګره جناتو تا جناتو په له وخت کې چې کوم دی ناغي مزل پری کوي لا ندي پر تا کریم اندر مې ډکه رازي نا ګره مونږ له شو ډېر غټو کې نشټلې نو دا سي اها وا علي مونږ له تابې کولو مونږ له الله هی تابې کولو دا درو یو کار ځان نه وایو مونږ سره خاص رازي کنا ځاونه خو رازي ال خره تا وایي ډېر منډه کې رازي نه الله ما وته دا ویلو چې تا هغه له مونږه تابې کوله وا وسن او روانه کوله مونږه له داغه د پارا نه القطرو چې نه تامبي او من الجن اي پرياننه من اسو کې عملو چې کاربه کو به نه دي مخې داو به سر ربي حکم در خپل و من يجا اسو چې کوښ شامن پدي کې سو با چې و له حکم نه به مخاله روګداني به ان امننا ده حکم زمنګ موږ نزد قوبس کو من غاته من عذاب السعير سزا سختہ یا ملونا جوړول به لاو د پاره ما غ سویش او چخه خبه وا چې سليمان السلام په څیر جوړل نو که به جوړل نو علامبو اتهان په پهلواني مما عباده قلغاننا عباده به کولي لولې بنگلې په جوړولې وتماثيل شکلنا تماثيل معنا دیږي کې شکلنا آه وقتی چه کمنون داد جیزو تانا تصویران چو دادا جو رولا یا نقش نگارو پا دیوانو باندهی نقش نگارو یا تماثیلن محراد دی کتونا لکه ام الممنین حضرت شرد الانحاوئی چه کرا مانگ ده نبی علیه السلام تا زمانه کینی وقتی حیزشو نزلنا عن المثال ازاکن علی عہد رسول الله صلی الله علیه و سلم کله چوه زمانہ د نبی صلی الله علیه و سلام کې حیزه نازلنا عن المثال مونږه د کټونو را کوی شو د ادب د اوجن د ادب په بیا دیانو کې خر د بیانو کې چا د وی انده څه وخت به دا څه کول چې کله دا حالت په راغه په نبی رسول صلی الله علیه و سلام کو ترانه کټنه تماثیل نمارادو کتون انت مارادو اگر وقتیم کتونو اکر که خوب خوب کی گی پس مکر سوڑی خوب گی گی اکر زیاده برده شیره وران زکر که تماثیل کتونو او تالی کل جوابه چې بشان تالابون باو دا تالیبه جون دا لویلی کمانگ دایو چه کالو دا خمدل تم مشورو کان خون آغا لویلیو کل جوابه بشان تالابونو وقدور الراس الادي غنا چې پځې باندې او پراټو پان غرو غد غډي کنه بو او چا کوزولې شو ولې هغه وخت موږ خيراتونه غوري ها نه شي نو څه څوکي هغه وخت خيراتونه بو انبيارهم سلام وکول دا دیدونه بيدره جوړې چې خدای مو د پیغیل په خاوکل پدې وجبانې اي مالو وه مالک واي تر کنه کېدل تک استماع ونه بل مانو له مونږه څرد وخت تا دې اقولی چې والا دغوختم نغې واد دغه چې درې حال <سؤال> کو چې کم دې علا کو تېوزان لداغو بیا حضرت شیخ القرآن مولانا غنا قریب سی هغه ملګرو تالت و غی دن ملګرو ناری ته چې مال با غره ولاي هغه به تالت خانه ته مال با خانه کروي ناری یذ ولا بیا وریو د هر د خلق په چګمنه مشوري شي دي له علي تعالی هغه دې ګنا ای ملو مانو تاییر عمل که آل داوود شکران اولاد داوود علی السلام لپار شکر گزاری چه دان امتنو مادر که وقلیلون او دی من عبادی شکور د بندگان و زمان شکر گزار نکا اکسر چکم نیا فرماندو فلما خزوین اول کلاجی فیسلو او کل منگالی الموتا پا غبان دا مرک ما دل لهم خبرونه که دی تعالی موتیی پا مرک دا غبان دی ما دلم خبر ورنکه دې پريان تعالا موتي په مردا غ باندې الا د ابته الارضی مگر زنا اور د زمکه تا چخوا من ساتوم سا داو داو السلامه بیت المقدس جوړو خوا کې سره کور دی يهود دی يهودي کور اته په سی دا کولوکه د جمعې په لښغو وینا نا غيزه بچایم ماته اختیار دی دې په زوره مغسته نہ الله <سؤال> تاسو 파غي ناراض شي او داوود علیہ السلام تعالی وه وکړه کور ما قربان جوړه زما دا بنده کور ولې چې کم نه خراب ا خلقه کنوی جما تلو کا خو لار لو یکا دا خبر ده جما ل لو کا خو چې لار اغمتان غوا نه چا کور مراتب غوا دا چا پټه مراتب غوا لار مانا ست ترجمات تلوي ما و داوود علیہ السلام ما الله کا بشو او تاسو طف لازم نه بیت المقدس دنه سلیمان علیہ السلام چکل راگی ناغت نبوت ملاو شو اغبت المقدس تامیر کو نپدید پریان با نبیکار کو او پاگی با نبی سامان چکم نناغر اپورتا کو سلیمان علیہ السلام لا جبریل امین ازرائیل علیہ السلام رول گو چې ستا وقت بورد دستانه نساخل و سلیمان علیہ السلام چی یا اللہ دا جمعات پا دا غسی نمگل پادش و اللہ اتوی چی نپادگی سلیمان اسلام شش محل زن نجا کرده او پاقی که اولاغ ده و همسا و سراغ تکیه کرده واسه نیگ اولاغ ده کسی و پیریان ده جو پا دگر کار کار کاری اولی یار خود جدا شیر کنم نده یاری جو کار د یا درست درو چو رو باده کرده چی جمعه برابر چو خد کارو شو دیکی ده سلیمان اسلام بدن ادهر چو کم نگر اپری بود ځکه وینو چې کومه غم ساده لاندې نه اوخړه او لاش مبارکه غره پرو چریعانه وکړه لغي اوه ده هکاله چې جواب شوه مون تک چې پته وي ولې مونږ دې تکلیف کې وخت وره داولې نفدل مغيب کې د جناتونو خلاصې پریان پويږي څوک یې چا سره یې رجاله غيب دی له څوک یې پلان سره خپي دی تاسو کې په پلان باندې خپي راځه تا خبره رو کومه شوې قران چې کومنه نو او از دا د دې یو ملګری سو کراو باندې اپریسه کوې نو هغه تل دنه چې دا غزال روان ده ته دلته ناس ته پټ نه شته نه او ټیک دا غزال کې پلانې نه خبره دغه غب تر او تعالی کوم نمدي یا استافور کیسه پراته من غې نو نو غې دلې آیا کاستر اچورتې پلان سره دا شی ریکورد سره ده دغه المغرب دې المغرب نشي دای المغرب همون غغیوین نو نه نه دی وځنه پیریان تپتو لگید چوخو کچرمم تپتو لگیر مم بولی تکلیب کده وقتی رو فلما تسرکلا خر راچر اپریوتو تباینت الژنو تباینت الژناتو تا اللہ کانو کچر وید یا لموال غیبا پوپا غیبا بندی ما لبیسو و اخبانو ترکل دی فی الازاد المحیل بغا مشکت سخکی یا فلما پسرکلا خر راچر اپریوتو لاشتر سلیمان الاسلام تباینت الژنو خکاروش دا پیریان دی خلکو تا خلکو تا پیریان خکاروش باید آلم <سؤال> غیب نری کوینو دی مخیفر دلو آیا تبین تیل <سؤال> جنو پوش دا پیریان پتو لگی دی پیریانو تا اللہ <سؤال> کانو کچروی دی یالمون غیبان پوپ غیبان دی ما لبوسو وحبنو ترکل دی فلعذاب المحین وغام شکتو سخی لقد کان لسبعن فی مسکنهم آیت جنتان ای یمین و شمال دی آیتونو کې ته خوفي د نړۍ بیانای په واقع دا قوم وسه قوم سبا بلار شو گمراه شو دا لا ز په بندرا غلو الله ټول سبو बर्बाद کړو نو قران کریم د آیاتو کې هغه ته اشاره چکم ده نه کوي لقد کانا یقینا اشتد السبع فواكه سبا ولو كيفي مسكنهم فزين داري کې ايان نشانه جنتان ای د سلسلې د باغونه وي یا يمينن خترف شمال او دوست طرف تا خترف تا او ګوسترف تا باغونه سلسلې چکم ده نه اللہی مونگو تویلو کلو خرائمی رسقی رب دکا در زک در اخپلنا وشکرو لہو آشکرو با سیدال اللہ بلتن طیبتن دازمکا خیست داد وربون غفور آورب دی بخونکی ورب دی بخونکی زرخیزا و فصل بخکو فصلو بکی خکی دل زکی کتابنا سالار توحینا فارسن پسوړې غمنګه الې پر دیوانه سیللاره می آ سیلادت د منګکوري سیلاب منګک سبا بدخ پن معب الشمسو عبد الشمس ایم نه یزجو ایم نه یا رب ایم نه قهتان درد سجرنا سبلې بې میسجب انې یا رب انکهتان د دغ خپلما دکو سبا ورته زکوې چې دغه سبا خارو به دپنیو بچو بل س سا سبا سادی د سادی شو د پلان کار زړې طریقې زور دین خو ساخته هغه پرې دو یا سابی اگر چاہتا ہوئی چه دا لومبانے کسو چه دارا بو علاقہ کی خلق اکسان کی بین کلو دا والسلو چه دارا بو خلو کی اولاکہ باند لومبی ادنی ول کلو خیدیان چکم دے اغینی ولو نا سابی چکم دے نزکر ورتا ہوئی او دیم لومبانے سبا خار والو جو کلو لومبانے دیم دنیا کی داغو د ریسه او فوټا هغه کومنه داغو وګتوالو او دغه سره خپلنوالو دا چې جوړواله اغزیات دا دیمه جوړ کړو خزر خزرع لاته همې په څونه کېدل دا دغه کې اوس او خزرجو تر وروه دا کسان دی خو بلیدو چې د مراجیدل نه دی فسل تباک خلق تباکل او دا سړونو نه کان دیور او دا خپل پوجا باندې آغاز سفر شروع او نغ مدینی منورې ته راغله صرف دا او صاحب حضرت بچو نور باندې نور باندې الله عزاج راغلو دې مروش لیدو ما ګوره نوت نه او ا باندې ډټ کا ویشلو براخ نازش یاسین العالميه اسلام ماتون کې بس سیلا وراغی فاقی بانده اگر سیرو تختول و بعد دلنام ورکمانگ دیتا بعد لکی جنته هنه دو باغونا نور زوات او کلن چې دادو باغونا خوانده میو خمتن دو ترخو و اصلن او از غیدار و شئین او نور من سیدن قلی د بیر لگونا دا بیری غدار دا از غیدار چی دا کرکنه پاکی زرق انتی تشیزغی او داسه نور ترخی مهواله بډی کم نه ورو ټکېدل دا الله د نعمت ناشکرو کا او داسه باغونه چې سره ودا سره روان چې سر په کې ټوکره په سريخ وا دا باغ نه پوره وطن مس هغه ټوکې به د میوه ډاکو داسه میوه چې کم نه نه کول خو ناشکری یو ناکار سیزن ناشکری وکاله زالک <سؤال> دا جزین آوام سزاورک منگ دیتا بماق صرف داغی کفرون چ دینا شکر کلوا وحل نجازی سزانو رکو منگ اللہ کفر مگر ناشکر تا اقران داری تفصیل وضاحت کی زالک او جاننا او اگرزو لمنگا بین اوام و جاننا اگرزو لمنگا بین اوام دی کے و بین القرلتی فمین دا کلو کې بارک نا چبرک دو چول منگا فیا پائے کې. ظایره ظاهرا تنقل اخارا وقدرنا ان ذا كلام من غفي هسه طغی کی مزل ما متویرو چسیرو گر جهیا प्रदेशینو کې لالیا دوشه و ایامن دروځ امنین فهمن زکا چې سفر بلندو خو چې دېنه به ارزت tle دې بس کوله وراتو دا وخت جو کلبو او موشن داسې دي دېنه چې زین جو دینه راځي چې داسې جو اسمیلار جو کوټه یو بسره لګی دا که س هغه یو بر سردا کلی کوټه د آبادې لګېدلې و